Після візовера лікарі почали видавати хворим ще більше рожевих карток. Трейте ставив на них свій підпис, і це означало, що хворі приречені на знищення. Офіційно картка означала звільнення від роботи, а насправді то було направлення в газову камеру. Через німецьких жінок-антифашисток і своїх лікарів у таборі скоро дізнались, куди відбирають зовсім хворих в'язню. Радянські полонині вирішили звернутися з листом протестом до начальства концтабору. Вони написали його німецькою мовою і передали комендантові. Відповіді від нього так і не одержали. Але незабаром до хімель транспорту відібрали із ротармійок навіть здорових жінок. Саме тих, що найбільше воювали проти чорного транспорту – і підписали листа. Наглядочки зганяли намічених до відправки жінок на плац, а потім до приміщення бані. В таборі лунали плач, зойки, прокльони. Жертви прощались із найдорожчими людьми. В російський блок есесівки зайшли уже після того, як вигнали на плац жінок з інших бараків. Радянські військовополонені – Вирішили не віддавати своїх подруг Ніхто не відповів на названі номери Червоні армійки стояли щільною шеренгою Закривши собою приречених на черговий транспорт Есесівки передали список блоковій Вона ще раз повторила номери Але червоні армійки стояли плече в плече Однією стіною, Не даючи есесівкам силою схопити І потягти на машину найслабших Розлючені наклядочки шмагали тих, що стояли в першому ряду, та вони не відступали. Це ж бунт. кричали поліцайки. Вас усіх розстріляють. Вони зовсім озвіріли. Одна полонянка голосно скрикнула. Твердий кінець нагайки потрапив їй в очі. Скориставшись замішанням, поліцайки почали відштовхувати тих, що стояли попереду, в другу половину барака, хапали найслабших за руки. І тягли прямо на машину. Серед жінок щенився страшний лемент. «Ні, так далі тривати не може», – звернулася до в'язнів Віра Удаленко. «Ми повинні захистити своїх подруг. Ходімо до коменданта. Заявимо йому свої вимоги». Усі, хто залишився, попрямували до комендатури. Почали вимагати, щоб вийшов комендант табору. «Ми будемо з ним говорити». «Не лишці на ганку з'явився розлючений лагерфюрер. Широко розставивши ноги, він поглянув зверху вниз на жінок і з гидливою гримасою запитав, «Чи говорить хтось із вас, скажених німецькою мовою?» Тоді наперед вийшла Євгенія Клем і сказала, «Ми військовополонені, ви не маєте права так поводитись з нами». «Існує міжнародна конвенція, яка забороняє знущатися з військовополонених. Жоден закон у світі не дозволяє вбивати і спалювати немічних і хворих людей. Жінки скандували «Ми протестуємо проти чорного транспорту!» Комендант вилаявся, наказав привести есесівців і сховався у приміщенні. Біля воріт табору з'явилися автоматники». Вони підійшли до Червоноармійок і наставили на них автомати, готові при першій же команді стріляти. Тоді знову на ганок вискочив комендант і розлючено закричав Геть, звідси, неказую всім іти в блок, а то будете всі негайно розстріляні. Але жінки стояли несхитно, мов не чули його слів, і знову скандували. Ми вимагаємо відмінити чорний транспорт. Автоматники намагалися силою загнати жінок. «Нам залишається тільки оголосити голодовку», мовила радянська військовополонена лікарка Любов Конова. Усі 500 червоноармійок і без того виснажених напівголодним існуванням у таборі відмовились від їжі. Поки що на три дні, там видно буде. Таке було в таборі Равенсбрюк вперше. Наглядачки дивились на них з страхом і злорадно шипіли. «Кому ви робите гірше? Тільки собі!» Червонармійки не пішли за обідом. Недовго думаючи, есесівки примусили дівчат з інших блоків принести кастрюлю з бруквеним супом. Бачки поставили прямо перед бараком військовополонених. Проте ніхто із них не торкнувся їжі. Перелякана блокова могуся. Бігала між дівчатами і вмовляла. «Благаю, вас їжте! Ви ще не знаєте, чим це може закінчитися!» «А ви знаєте?» – запитала Люба. «І я не знаю!» – тремтячи посинілими устами шепотіла Мовгося. «Такого ще в равен збривку не було!» Щоб якось вплинути на військовополонених, есесівки прямо перед ними всілися обідати. Їли навмисне довго, Одна із них витягнула із сумочки в'ялену скумбрію, запах якої вимовчував голодних жінок. Нарешті сесівки подобрішали і почали пригощати жінок штучним медом з комендантської їдальні. На той час навіть такий мед був неймовірними ласощами. Ні і ні, ми не їстимо зараз навіть щільникового меду, привезеного з моєї Полтави. Вигукнула одна з червонармійок, хоч у неї від голоду паморочилась голова. А ввечері, коли всі поснули, маленька Майка, невідомо як пролізла під колючим дротом, передала через вікно у смугасту наволочку шматочки хліба. Це її блок зібрав для протестуючих. Той хліб Люба Конова роздала найслабшим, хворим подругам. Відмовитись от цього вони не могли, оскільки і без того вже кілька днів не одержували хліба і не мали сили ходити на роботу. Другого дня у Равенсбрюк прибув транспорт з французькими жінками. Дізнавшись про голодування в блоці номер 32, вони зібрали між собою чимало печива, сухарів, хліба і вирішили таємно передати мужнім рот армійкам. Табірний блок радянських військовополонених привертав до себе загальну увагу. Про них говорили тепер усі. Все більше людей підходило до їхнього блоку, хоч як поліцайки не відганяли. Комендант табору змушений був відступити. Цього разу чорний транспорт з равен з не був відправлений. Ця велика перемога вселила в жінок табору віру в те, що тільки спільною боротьбою. Можна чогось добитися. Сели опору в концтаборі росли. Тепер червоноармійки часто виконували відповідальні завдання. Вони користувались загальним авторитетом серед антифашисток табору. І гітлерівці не могли зрозуміти, звідки в таборі почали з'являтися листівки, яких сповіщалось про перемоги радянських військ на фронтах війни.